Bon dia. El programa d'avui es va enregistrar el passat diumenge, dia 15 de desembre, als estudis de Mataró Ràdio, amb el grup de Barcelona, Mar i Vent. Comencem. Quan el vent de l'enyorança bufi fred el teu cor i ni l'esperança fent possins la teva sort A partir d'aquest moment, escolteu a Ràdio Palafrugell i Mataró Ràdio La Xefla, Avaneres i Cant de Taverna. Bon dia. Un dia més que us parla Irene López, amb una nova edició de La Xefla, Avaneres i Cant de Taverna. Avui tenim que disculpar en Lluís per no poder estar amb nosaltres perquè tenia un compromís. Tenim en directe aquí els estudis de Mataró Ràdio el grup d'Avaneres, Mari Ben. Bon dia, què tal esteu? Perfecte. Bon dia. Molt, Molt bé. Bon sí? Encanta, Encantats de ser aquí amb tots vosaltres. Sí, un plaer. Fa un temps veu estar en el CD Trepitjant Fort, que us va convidar fa uns quatre anys o així ben bé, no? Més o menys. Sí. Bé, bueno. doncs sou del barri d'Horta, oi? Originàriament sí, som del barri d'Horta. Néixer com a grup allà, L'única cosa que passa és que amb el decurs de, del temps hi ha hagut canvis en, en el grup i en aquests moments simplement queda un d'Horta i els de altres som de, del Vallès. Estem desperdigats pel Vallès. Occidental. Mm, sí. Eh? Molt bé. I porteu des de l'any 1995 pels escenaris, cantant avaneres amb un ampli repertori de cançons. Oi? Unes quantes. Eh? Sí? I uns quants discos a les nostres esquenes. Què teniu de repertori? Balsets, habaneres... Balsets, habaneres... Poleros... A... catalana, mm. Cançocatalana... entranyables, Composicions pròpies... Romàntiques, que és el tot. que ens interessa. De tot. Perquè així fem una apropació entre el públic. Eh? Molt bé. I, bueno? Ara ho havies dit, Toni, que havíeu patit diferents canvis a la formació i actualment esteu formats pel tenor Lluís Jiménez, pel Exacte. baríton i guitarra Tito Mora, Senyor. pel baix Toni Volmonte, que estàs parlant ara, i acordió cordió i veu Mònica Solà. Exacte. Molt bé. Doncs, bé, bueno, també dir a l'audiència que aquest any hagueu fet 25 anys en el món de la vanera. Sembla mentida, però sí- 25 anys ja gaudint d'aquest espectacle molt bé i de la gent que ens ve a veure. Mm, I també parlarem una miqueta més endavant d'aquests 25 anys, però també avui esteu per presentar que el passat mes de maig veu fer l'últim CD que es titula "Senzigui Tenre" i que avui presentem en directe. Què tal, Toni? El CD, què tal, Mònica? Doncs molt bé, és un treball del qual estem molt orgullosos. Pensem que ens ha quedat molt rodó, és un CD d'aquests que ens ha quedat rodó, que hem pensat cada tema, i bé, jo crec que compartim tots que estem, que estem molt contents. Lo de rodó més que que és un CD. Sí, sí amb el forat sí. al mig, no? Sí, però bueno, em vas dir que era una autèntica joia, no? Mm. És una autèntica joia, avui tindrem un petit tastet d'aquest disc. Senzill i tendre té un sentit i a, mi, a mesura que avanci el programa sa, veurem el per d'aquest títol. Perfecte. Doncs pues mira, sense més preàmbuls, anem per la primera cançó, si us sembla bé. Perfecte. I posarem Cerca del rió, de Josep Bastons. Casí bailaba, casi bailaba. Tenía un movimiento que mareaba, que mareaba. Con esos ojos tan negros y esa petaña, esa petaña, abanicaba los ardores de mis entrañas, de mis entrañas. Quedemos a lescontit cerca del río, cerca del río. Verás que fue corazón mío, corazón mío la caña verale corre la visa corre la visa y entonces yo el dueño de tu sonrisa de tu sonrisa entonces yo seré el dueño de tu sonrisa de tu sonrisa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, la la la la En una barca de rem, te llevaría, te llevaría para que fuera más larga la travesía, la travesía al desmayarse a tarde ponte muy guapa, ponte muy guapa que hay muchos ojos que esperan, verte un Juguemos a le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 Molt bé, Cerca del Rió, per donar una mica de marxeta aquest diumenge i sobretot a la gent que ens està escoltant. Eh? Eh, tenim que recordar que això és una rombeta, d'acord? Vale? De Josep Bastons, com dèiem. Bueno, pues, a veure, per què aquest títol de Senzill i Tendre? Bueno, uh, aquí entro jo perquè, bueno, uh, nosaltres, normalment, a part de cantar i estar junts, potser sempre fem uh, Dinars, amb les parelles i tot això i, i, però per provocar una mica el, el fet de, de més comunicació més, més interactu, uh, interactuem entre nosaltres, no? Que ens agrada I... la marxa amb una sí. paraula una i el bon rotllo i, bueno, i, i, i volíem fer el del de... disc ja estava més o menys mig pensat i clar, la cançó principal uh, s'esqueia molt una, unes paraules i jo vaig dir oh, mira, perquè no us, no us sembla a part de lo que ens identifica que és, que és a, aquest títol no hi ha el, el disc senzill i tendre uh -huh. i el títol ara segurament què esbrinadeu quina cançó és exacte ara tot seguit posarem aquesta cançó que mira la deixarem que soni i després direm el títol el títol cal dir-lo no cal dir-lo. <laughs> perquè l'audiència estigui Sàpiga. atenta. Endavant amb aquesta peça, si es plau. Ella em va estimar. Jo me estimo encara blagats nam ramasar A més teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots just despertaven del son dels infants i en teníem prou en tres frases fetes que havíem après d'antics comedians. Històries d'amor, somnis de poeta,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 Sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles, velles paraules d'amor. No més, tenien 15 anys, no havíem tingut massa temps. Per aprendre, tots junts despertaven del son dels infants. I en tenien prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, històries d'amor la poeta, no ens sabem més, tenríem 15 anys, no en sabem més, d'amor de Joan Manel Serrat és el títol d'aquest CD que ara hem desvelat sí, és una peça molt maca perquè Paraules d'amor atrejada que si les coses al llarg de la vida amb experiència i amb molt d'amor surten bé i aquest CD està fet des del cor com tots els vostres però és una peça i com deieu també doncs una autèntica joia doncs mira, ara, veient totes les peces que teniu al CD, com trieu les cançons per fer un propi disc, un pròxim disc? Eh, fer un disc eh, és, una mica, és una, una mica complicat. O sigui, és el mateix que preparar el repertori d'una temporada. Eh, a vegades no has de, de fer el que tu t'agrada, has de fer el que creus tu que la gent li pot agradar. Som un grup que una de les nostres virtuts és de que pensem més amb la gent que no passa amb nosaltres I llavors, a l'hora de plantejar un disc, unes cançons pensem ens posem amb la teva pell i diem què et pot agradar? Clar. Això això és el que fem I a, I a, va... a vegades també, perdona que d'això a vegades sobre la marxa com que no, només tenim aquell tipus de repertori en tenim molts a vegades eh, s'escau fer un canvi de repertori al, al moment per dir, mira aquest públic s'interessa més per aquest estil de música o s'estila un altre, encara que tenim una base, no? Mm -hmm. Però ho intentem acoplar-se al moment. Però yeah. sempre també triant temes que Triantemes ens agradin que i que ens hi sentim còmodes. Exacte. No cantem qualsevol avanera, no cantem qualsevol cançó. O sigui, ens les mirem molt, ens les estudiem molt... I una vegada que les portem, a, les posem en marxa és perquè està, han estat molt pensades i molt treballades. Intentem que totes tinguin el nostre segell una mica. Clar, la vostra identitat com a Exacte. grup. Llavors, uh, parlem de que quan feu les cançons i que penseu amb la gent quan esteu a l'escenari, uh, com porteu la cantada? Teniu... Una cosa ja ensajada o aneu sobre la marxa? Anem a veure. El, el guió, pràcticament, el guió principal sí que està una mica a prestar plert. Eh, L'única cosa que passa és el que deien Lluís. O sigui, depèn de la reacció de la gent, vas a, a acomodant una cosa a, a cap, a, a cap, un cantó, a cap a un cantó o cap una altra, no? Però, per l'home general, no? tenim la gran sort de tindre un repertori que encaixi molt bé a, a, amb la gent. Eh... I estem molt i molt satisfets. I com és la nostra identitat, el que no farem mai serà canviar l'identitat marivent. Exacte. Molt bé. I, bueno, ara parlem una miqueta d'aquest 25è aniversari que veu fet en el món de l'Havanera. Expliqueu-vos si veu fer alguna cosa especial. Uh, a veure... Una festa, una festa! Això... Vam fer una festa! <ríe> Així no se'ns agrada. I, bueno, expliqueu-nos la festa, on va ser... Com, com pues... us va vindre la idea? Uh, mira, la veritat és que ella eh, eh, pot explicar millor però jo sé que va ser a Terrassa, sí, però el no el conec, no? Com que el grup assagem a Terrassa ara, assagem a, bueno, a casa meva, que jo visc a Terrassa, llavors vam decidir doncs, de que estaria bé poder donar a conèixer a Terrassa que hi ha un grup que està assajant allà, perquè bueno, no se sap, no? A, bueno, a Terrassa hi ha algun altre grup de baneres i tal, i vam dir, bueno, doncs què millor manera que donar-nos a conèixer que presentar el disc aquí. Llavors, m anar al local social de Terrassa, que és un local amb, amb molta solera de, de, de coses tradicionals i de és com un bueno, és com un si sí, una seu social de, on hi ha moltes entitats no i hi ha, bueno, hi ha un bar i vam anar allà per la Vera si podíem si podíem fer allà la la presentació mm -hmm. i així va ser vam, va ser una tarda fantàstica, vevam fer totes les cançons del disc, vam convidar els nostres amics, els coneguts a moltíssima gent, va venir representació de l'Ajuntament de Terrassa també i després vam acabar tots amb una mica de pica-pica i brindant per Marivent exacte, molt bé doncs mira, si us sembla bé escoltem una altra cançó i així anem despertant a l'audiència d'aquest diumenge eh? i ara pues, posarem 20 anys, si us sembla bé de la Maria Teresa Vera Perfecte. Doncs pues endavant amb aquests 20 anys. ¿Qué te importa que te ame si tu no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya.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 Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeta miramos un amor que se nos va. Es un pedazo de l'alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, Hicieras lo mismo que veinte años atrás, con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Quina bonica peça. 20 anys, mira, d'aquí, i ja els hem passat tots els 20 anys. I tant. I jo encara no, eh? Oh, no. Oh, no. Bueno, encara... ja els tenim, els Quan... Tenir-los Som... els tenim, segur. Això és experiència acumulada amb el pas del temps. Bueno, seguim el programa i ara, fora d'antena, estàvem comentant una cosa que no se sap gaire. I mira, anem a, amb el vostre permís, anem a parlar-la una mica quatre persones que munten un grup de veneres. Hi ha moltes discussions amb quatre persones en el grup o sou com una gran família? No, normalment no hi ha discussions perquè mana ella el Toni. Ha... Ha... Abans has no, no. dit que manava la Mònica. Sí, com no, però això? Depèn, depèn. Ah, ah, doncs això era no fora d'antena. Si, si ho diuen antena, llavors ja està despedit. No, no, a veure. Penso... Bueno, la meva opinió és que vull que Tenim cada, cada persona un, un punt de vista, però ens acoplem molt bé. I les nostres parelles també s'acoplen a nosaltres. Això fa molt que el grup uh, flueixi, flueixi uh, molt millor. Amb I, una bona vibració, clar. I, i, sí. i realment uh, fa, fa, ets una família. Mm -hmm. ets una Home, família, que passeu moltes hores moltes junts. Hores, junts i, i, i, I quan aneu a una... Sí que discutim, però discutim per millorar. Clar. No discutim per, per, per, per marxar, sinó per millorar. Per això estan 25 anys encara el grup en aquí, no? I això fa, fa molt... Clar, perquè, bueno, tenim que comentar en els oients que, per exemple, una cantada no és anar a cantar una hora o tal. A vegades no, no. triguem un dia, són, sí, sí. O a vegades, si ens anem a fora del territori, dos dies o tres, o sí, quan sí. havíem una a Sòyer, doncs uns quatre dies, també, aproximadament, no? Tam, també, també. I, I si no, ens anem de casa rural. I són sí, si no, moltes mira, ja, hores. Ho fem, ho fem bé, no? I tant. <ríe> una cantada són moltes hores. Sí, sí el, mira, el, el, jo penso que... El, el, la virtut principal d'aquest grup és la relació que, que n'hi ha entre nosaltres. I com deia el Lluís, o sigui, no simplement dels quatre components, sinó de les, de les parelles nostres, que ens acompanyen a tot arreu. Indiscutiblement que som una família, fi, a fin de comptes es passem més hores junts uh, entre nosaltres que amb les nostres famílies, que amb les nostres parelles. O sigui que... Uh, I això es nota molt i molt quan estàs en un escenari... A l'escenari, si tu, la teva relació amb els companys és bona, eh, transmets alegria. Clar. Si n'hi ha mal rotllo, aquest mal rotllo el transmets Estormen. al públic i llavors, lògicament, la cosa no queda com ha de quedar. I ja et dic, per nosaltres és una de les coses que més treballem. L'amistat la, entre nosaltres, eh, si N'hi ha, durant tot l'any, n'hi ha moments que n'hi han friccions. Però aquestes friccions, quan surten, s'han de llimar el més aviat possible i que comenci a fluir una altra vegada el mateix que estava fluint. A partir d'aquí, fins ara, hem tingut la gran sort que ens ha anat molt i molt bé i pensem que anem amb la línia encertada. No ho creieu vosaltres mai? Tant, sí, sí. Intentem prendre les decisions sempre... Vull dir, no, no, no hi ha ningú que, que mani per sobre dels altres. Ho fem entre tots. Sí, maco, sempre bona... anem amb la conya que s'hi mana el Toni, que s'hi jo, però en el fons no, tenim... tots tothom, tothom prenem decisions... Clar, a part que, que és, eh, és bo que cada un dongui la seva eh, visió per, mm. per, per, per millorar, perquè vull dir, tot tot té un, una part positiva, no? Intentem agafar el millor de cadascú. Sí, però una, ja una de les coses que està quedant ben demostrada és que aquí no manar res a, és en Tito. Està no, callat, no li sentit <ríe> la veu encara. No, no. Ni em deixen parlar, ni em deixen <ríe> no. suggerir ni res. Bueno, Allà, vaja. No, I i a, mi, a mi ja em sembla bé. Estic d'acord, perquè ells s'entenen més que jo. A lo, vist, que, ells, ells, que, eh? a lo que passa és a ser directe està una mica nerviós. Perquè sí. els directes a vegades ens posen en respecte, una mica nerviosos, som humans. Eh, i, sí, I a vegades home. li fa respecte. És que no, sí. no, ell no té respecte per ningú. Ui, no. Carai. Passa, passa igual a les actuacions, eh? És mentira, eh? No, no, però sí, és callat. Nervis, sempre que n'hi ha un micro per davant, tens algú a l'estómac que fa passa i golles, no? O lògicament, no és el mateix després de 25 anys que la primera vegada quan vam començar, no? Que teníem tots por de donar-li, posar la taula a amunt. En aquests moments, lògicament, o sigui, ja és un altre món, estem... Hi ha vivències diferents i... Esclar, i tenim una experiència, i ens aprofitem d'això. Molt bé, doncs seguim presentant el CD. Us sembla bé amb una altra bonica peça? En què ens sorprendràs ara, Irene? Doncs mira, vull posar Habaneras de Càdiz, de Carlos Cano i Antonio Burgos. Doncs pues, és una molt bona elecció. Sí, a més és una de les grans peces que em va ensenyar un bon amic que ja no està entre nosaltres, que és Jorge Tortorelli, i li tinc gran, ap gran aprecio aquesta peça, endavant s'endava en de Càdiz. Desde que estuve niña en La Habana, No se me puede olvidar Tanto cae ante mi ventana Casita lejana de aquella mañana, pude contemplar las olas de la cadena que es plata quieta rompían contra las rocas de aquel paseo que al bamboleo de aquellas bocas allí le llaman De mi cay el mismo sol el sol de la puertos tu sol le guiaba calabaza huerto aún pregunto quién me lo cantaba que tengo un amor en la van el otro en Andalucía, no te he visto y a ti tierra mía, más cerca que en la mañana, que apareció en mi ventana, de la Habana Colombia, toca en la catedral, la villa y el ventidero y verán que no exagero, se si ha cantado habanera, repito, la Habana y con más de grito, caí en la Habana con más salero. y com mi alma en no se me puede olvidar. Canto un tango y es una balena, la misma manera. Tan dulce y gavana, y el mismo compás. Por la parte si se escribe cuando una canción de amores canción tan rica se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad Manera, en la manera de piñaca y de carnaval, son de chirigota, sabor de melaza, guantanamo y rota, que lo canta y aún coro la plaza la moretavana y otra andalucía no te visto a ti tierra mía mas selga que la mañana que apareció en mi ventana de la vana colonial toca en la catedral la viña y el mentidero, y que no exagero. Si al cantar la habanera repito, la habana y caí con más negrito, caí en la habana con más salero. La habana y caí con más negrito, caí en la habana con más salero. Molt bé, una bonica peça, Habaneras de Càdiz. Doncs bé... Ara us toca un examen, eh? un petit examen, perquè farem una mica d'història del grup, ja que fa anys que no veniu i així pues, anem a fer un recordatori pels oients també. Comencem l'any 1999, eh? estem una mica enrere, eh? que veuen registrar el primer CD en el que s'inclou la cançó Lluna plena, la qual... Perdona. «Luna hiena». Luna, hiena. Sí. Ah, bueno, doncs... Pues, sí. és, és, és que Sant perdó. Castellà, i com a lluna plena, n'hi ha una altra, una altra cançó que és d'en bastons. Vale, vale, vale. Doncs pues, lluna hiena, perdó, la qual va obtenir el segon premi al Festival de Mallorca del Campo, Valladolid. Té que fer molta il·lusió, no, això? Sí, eh, realment, eh, a nosaltres, més d'una vegada ens han demanat que fem una cançó... Però, si no la podem cantar nosaltres, doncs pues no la presentem en concurs. Amb aquest cas, començàvem, ens van dir que la portarien allà, passant pues endavant, porteu-la. En aquests moments, no no, no, no, no som massa partidaris. Si fem una cançó, la fem per nosaltres i la volem gaudir nosaltres. Eh, que la presenti un altre grup, nosaltres quan fem una cançó la fem pensant amb, amb, amb els nostres sentiments, eh, no els sentiments que li pugui donar a altra persona. Una vegada que estigui escoltada, que ja estigui editada, que faci cadascú la seva versió, mm -hmm. ens sembla perfecta. Però d'entrada, quan tu fas una... un fill teu, vols que sigui com tu has volgut que sigui. Mhm. Mm i, com tu la, vols. I la que des... És amb el la, sentiment que tu l'has creada. La, o sigui, llavors, a, a partir d'aquí... És un cogell doni... dona... propi. Clar que, que dóna il·lusió, que et premi, però el que em vinc a referir que no és una de les coses que tinguem massa, massa al cap. O sigui, de fet, n'hi ha una vanera amb, amb aquest CD, sols una manera mm -hmm. que es va fer i es volia presentar eh, amb, una, amb un festival. Però quan ens vam enterar que no la podíem cantar nosaltres, no. automàticament la vam retira i vam dir que aquesta cançó era nostra i la cantaríem nosaltres els primers. I després endavant. A partir d'aquí... Ara que dius això, sols d'una manera sí que és pròpia de vosaltres. Nostre, del, de l'Oriol Pedrós. Eh, un, és un component, un amic nostre que sí. ha estat durant tres anys amb nosaltres eh, i va, va marcar una emprenta important i la millor emprenta que va fer va ser deixar aquesta joia del sí, món sí, de la vanera és, és molt maca eh, després mira, la tenim per escoltar també perquè la volia posar i teniu alguna més de pròpia? de cançons pròpia vostra? el, el Luna i Hena, també sí. també és nostra. a part d'aquesta de que hem dit, sí Sí, alguna que encara estem, estem a... Al ah, forn, s'està está... cuinant. S'està cuinant. Forn, sí. Sí. Sí. Tenim, un tenim un compromís amb, amb l'Ajuntament de, de Sawyer, que és que l'any que ve hem de portar una avenida pròpia, mm. però a més a més dedicada a Sawyer. Eh, més o menys la tenim engestida, eh, seran... Una cosa, una sorpresa perquè intervindrà alguna gent que no sé, que, que, que no s'imagina uh -huh. Ahí queda una sorpresa sí molt bé i ja que parleu de Soller per quin territori a part de Vallodelid, Soller veu cantat veu sortir He estat uh... tot el territori català, hem estat a la provina, a, a, a l'Aragó, hem estat a França, hem estat a Andorra. Eh... A, a Sesilles, hem estat a la Comunitat Valenciana també. França. No, França ja, ja ho he dit. Sí. Ja ho ha dit, ja ho ha dit. Estic atent al sí, programa. Parla poc però repeteix. No. Mira, no, no. anem a molts puestos no hi anem mai, és a Horta. <ríeix> <ríeix> és, és, és curiós, però és la veritat. Vaya. Mm -hmm. Doncs miram, si us sembla bé, posem la cançó Tornaré, de Josep Lluís Ortega Monasterio i que tu, Toni, tenies alguna que afegir te... amb aquesta cançó. Sí, perquè aquesta, aquesta cançó és una anècdota. O sigui, eh, aquesta cançó és un, un homenatge que li fem a, a la Mònica. Eh, el dia del el dia del seu casament eh, va demanar que li cantéssim una, una avenera, però tenia que ser aquesta avenera. Home, ens va agafar una mica de sorpresa, no? amb una bola cantar una avenera. Bueno, però és que és reincident ho va fer el dia del seu casament i quan va fer la celebració als 10 anys va voler lo mateix si no li cantàvem la cançó no ens convidava al fiestor que n'hi havia i, i el menú valia la pena, i el sí. valia la, pena. Sí, la, festa, la festa, la festa i la barra lliure no, no. amb la meva edat i tal, la veritat és que sempre m'he criat amb avaneres i cants de taverna com perquè el meu avi doncs, me'n va ensenyar i en aquella època se sentien les dures, o sigui, jo de ben petita he sentit les dures, que ara estan una mica fora d'antena i que estan una mica amagades sota un calaix, però Aquestes jo, les jo bones, he sentit eh? les dures i m'he criat amb elles, i la veritat que forma part de la meva vida i en aquesta temporada, pues, que per motius de salut, ha format part de la meva vida i en aquests moments més escoltar avaneres, cans de taverna, la veritat que em reconforta. i fins i tot, quan treballava, pues, me les posava a treballar. No? O sigui que a mi m'encanta sentir-les i tant que passa és que la joventut avui dia no està entregada amb aquest tipus de cançó. Però bueno, ara s'està fent en escoles, Oi que sí, Toni? Jo, jo, jo penso que, que, que la gent jove eh, i anem a concerts i cada vegada veia més, més gent jove, eh? mm. o sigui, eh, n'hi ha molta gent gran, però que, afortunadament, o sigui, el, el món de la vanera, una de dos, s'estan fent coses eh, una mica més diferents. Eh, a la gent li està, li està agradant, i la gent jove, o sigui, de fet, quants grups joves n'hi ha? ha? Cada vegada n'hi ha més grups joves. Mm. O sigui, llavors vol dir que això té... Eh... Continuïtat Plom. normal. Sí, sí. Eh? Doncs mira... Sense més preàmbuls, eh, agafem gafem, tornaré i així que torni la cultura, que torni la manera com antigament estaven els escenaris, pues, que torni a sentir-se vingant. No van amb aquesta pèssima. sempre per tu. I la Gràcies, Mónica. Andavant. Llei de de la terra enfabrada Sol d'estriol estima les cales i el mar. Les cales i el mar. Tot pensant, pensant en la nota estimada, estimada. I el record d'una flor perfumada feliç vaig cantar Tornaré, tornaré, tornaré, quan i es mori la, la tarda. Tornaré, tornaré, tornaré els camins de la mà tornaré, tornaré ple d'amor i esperança i esperança a cercar la mirada en cisera d'aquests teusos blaus Tu També eres tu Quan tornaràs prop de mi Més enllà, Més enllà, enllà veig un cel d'estrades Més, enllà, Més enllà, enllà, enllà veig un arbre florir Un arbre florir prop de, de, mi. de mi I una dolça mirada dolça mirada i unes mans amoroses i ardents a sobre del meu pit. Tornaré, tornaré, quan tornaré quan, tornaré, quan tornaré, la font quin clara, clara, torn tornaré, tornaré, tornaré. amb la llum de mar de de i tornaré, tornaré, tornaré, tornaré, quan la nit ample i bruna, quan la nit ample i bruna entre canyes i falis silenci s'escolti el meu cant. estimada Tu seràs a l del mar Tu seràs com un so de campanes la gran font per la set dels meus llavis que en crema la sala Quina bonica peça. Doncs nem seguint un recordatori. Ara ens posem l'any 2010, que s'incorpora a la Mònica Solà, que és veu i acordeó. La Mònica no va ser la primera noia que veu tindre el grup hoy. Va haver -hi alguna noia anterior, Toni? Tens sí, tu? la primera, bueno, la primera eh, noia que vam tenir també era acordeonista, eh, també era companya, a, a, companya meva, de, sí, la, sí. de la Mònica, la Pilar Villar, que que realment ben fer una molt bona tasca, eh, i vem gaudir molt aquella, aquella època. L'única cosa que passa és de que motius de, de, de feines i tot, doncs ho va tindre que deixar i eus vam tindre la sort de trobar-ne de trobar a la Mònica, que és un cel de, de noia i un cel de No és eh i una no gran ha... persona. <ríe> Sí, gràcies, gràcies. sí, jo tinc cas dia del Damià. No, però escullonor. Això... Escull, estem en l època de Nadal i fa uns canelons per Marissa. I encara no dia, eh? Encara que busquem, de buscar dia. un, hem de buscar un dia perquè ens ah, no, convida a a a aquests canelons. Sí, relaciona, relaciona que és bona persona amb els amb canelons, bones... eh? Tu veus? Amb els dinars que ens fa. No, no, ara, ara parlant Estic, així, tot d'allò sense, nosaltres vam començar per dinar, si acabem dinar i sopar. Sí, eh? bueno, les nostres sí, trobades, tot així. És el que dèiem abans, no?, les trobades nostres. Les bones trobades, eh? Doncs, com ja estem quasi al final del programa, posarem una altra peça que es diu Viajera, de Val i García Morcillo, d'acord? ¿vale? Endavant amb aquesta peça. Eh? Porque ha perdido una perla Y ahora una concha en el mar Porque el sol no se ha asomado Está triste el pavor real Porque han pasado las horas Y la barca no volvió Está llorando en el puerto La novia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 Di que sí, que me vas a querer ¿Qué voy a hacer si contigo te llevas mi corazón? Si una concha está llorando porque su perla perdió. Molt bé, una gran peça i ara sí que anem finalitzant el programa i l última pregunta que us faré abans de despedir-nos és com veu començar en el món de l'Havanera? Doncs pues, parlo jo, que sóc l'únic component que queda que fundador d'aquest grup. I això pues, és una història una mica rara. Comença el col·legi dels nostres fills. Eh, cada final de curs els nens actuaven pels pares. I un molt bon dia el director va dir que això s'havia acabat que A partir de l'any següent, els pares actuarien pel als nens. I llavors ell va dir: "Farem una coral, farem un grup de venees i farem un grup de teatre. I efectivament efectivamentvam estar 6 anys com un coral al col·legi. Eh, per motius del canvi de la llei de la llei, de, de la llei. Eh, el col·legi va tindre que tancar i ens vam quedar eh, una sèrie de persones de les 14 persones que érem sis. Sí, ens vam dedicar a l'Havanera i la resta es van dedicar a l'Oci, als Montjalàs. I a partir d'aquí, un, un dels fills d'aquells de, sis que vam decidir continuar cantant va dir «Escolta'm, i per què no us dieu Maribent?» I ens va agradar molt el títol i a partir d'aquí va, va sortir el món de Maribent. Jo et puc dir que la primera vegada que vaig escoltar l'Havanera no sabia el que era una habanera. Amb aquests moments estic molt i molt enganxat en el món de la l'habanera. al eh, meu cotxe, l'única cosa que s'escolta pràcticament són habaneres i... sóc un entusiasta. Jo. És, és, és la història de, del grup de d'habaneres Marivent. A partir d'aquí tenim la gran sort de que eh, tots som músics eh, i que... Bons cantaires, bons músics i que... Molt bé. Hem fet un... un crec que un molt bon grup. No hem tocat sostre el sostre no es, toca, no es toca mai, el moment que tu pensis que s'ha arribat al, al cim, eh, més val que ho deixis perquè això no s'aconsegueix no mai. Bé, disfrutes d'una cosa i tal, es fa... i se Nova. segueix endavant. I si no, ho tens que deixar perquè més val sortir per la porta gran que no sortir un sorran. I tant, eh? <ríe> Doncs bé, estimats amics, eh, ha arribat al final del programa, el temps quan s'està bé passa molt ràpid i ens tenim que acomiadar. Ja hem acabat? Moltes ja m'ha acabat perquè volant. tenim que entrar a última peça i amb aquesta serà la que deixarem el programa avui. O sigui per que adeu-siau i fins la propera. Gràcies, gràcies al Lluís per haver-me deixat avui poder portar el programa jo en directe. Moltes felicitats. Gràcies a vosaltres per convidant-se. Eh? I, bueno, gràcies també a una gran persona que sempre li vull donar les gràcies, que és a la meva mare. Que és una, una gran ha una gran persona i una amiga i de tot, eh? Moltíssimes gràcies. I gràcies I... a vosaltres per la tasca que feu, per la venera eh, sí, això és molt important. És molt important la difusió també. Sí, moltes gràcies també. I bueno, amics, ara sí que us deixem amb la peça sols una vanera. Moltes gràcies per escoltar-nos un diumenge més i fins aviat. Sorcatou ri que la cançó no espera És sols una balè els concerts. El pet pescador s'atensa i agraeix el bar i el vell aquesta vesprada immensa. I de cop tot té sentit aquestes cançons que escriuen els records d'aquesta gent quan les cantem. Forvi I amb aquestes notes quans Sonem plegats, Les penes marxgen sol Les penes marxen soles El por és ple de vida ah, el... ah, espera Pintant a cel de tan i tants, tants estius Tanmig <totipos> d'aquestes barques, d'aquestes barques lacala sembla la terra Du oh, oh, oh, som que ja s'abaga, oh, oh, la platja és per nosaltres. que torn Que la cançó espera Potser sona que torni Potser sollaador que la cançó espera la cançó espera Po so que torn Poser que torni, que la cançó no espera.